Святий вечір! Синя, як пуп, сиділа на печі посеред купи дрантя і без упину била головою в стіну. На припічку сидів син бабин. А хоч бим продавси, то топлива ні вітки вам не дістану, а хоч бим украв, то й імуть. Сидіть на печі, обтулюйтеся в лахміття, як можете, та й плаче чекайте. У мене малі діти, та в'єнуть сарічата на морозі. Аді приніс бис вам хліб, та й горівки крішку, та й білу дранку, та обійдіть собі свята по-божому. А може ще люди вам що внесуть? Та й головов у стіни не бийте, бо нічого з них не віб'єте. Коли ж бо я, сину, кількому морозові і такі студені негодно вітримати? Та ж в самих кістках я мороз чую, а головов я в стіну б'ю, бо бим на місці задеревіла, якбим не била. А ноги ніц не стухають. Ноги, синку, як коновки набреніли, ані їх пігнути, ані їх зібгати. Показала ноги сині й блискучі, як скляні бервена. Я не годна ночі зночувати такі ночі довгі-довгі, як коли би десять на одну склав. Всі очі наші, зговорю, все поперегадую від найменшої дитини, та й дня діждатися не можу, та й так гірко сидіти самому в таким студеннім вертепі. Так оби хоч Бог змилував сита та муки вам довгий не дав та й лежі гнилої, аби вас борзо спрятав. Ой, синку, я так тої смерті, як мами рідної, чекаю. Вночі то в кожний кут пролуплюю очі, ці де скута не привидеться, бо як привидеться, та й незабавки таки приходить. Але не привиджує си. Та смерть прийде, але коли? А коні стоя, гай, скиньте непранку, та най на вас сорочку натягну. Я, дитино, замерзну, як ти мені в білу сорочку вбереш. Я рада, що на собі загріла, та й, як який сказав, свої нензі рада, щом заплодила, бо все вкусить, то от як тепліше в шкіру. Ви вже розум вістаріли, та же не мети на різдво в такі нендзі сидіти. Натягав на маму сорочку. Недалекі ваші гони, кості як мечі, і шкіри вилазі. Коби борше. Та й то, то, синку, кажу, коби борше. То святкуйте здорові. Йде йди, бо то панська служба.